Capitolul 17 Sinoadele 14 Sinoadele au început după a doua jumătate a secolului II, paranteze Iosebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1, și se numeau sinoade adunările bisericești de rang superior. Sinoadele sunt de mai multe feluri: locale, regionale, provinciale și ecumenice, adică adunarea reprezentanților bisericii din întreaga lume. În biserica apuseană, deci în limba latină, sinuadele se numesc concilii. La început nicio o biserică n-a avut pretenția să stăpânească peste altele. Din când în când s-au făcut sfaturi locale ale bătrânilor, paranteză prezbiterilor, bisericilor. Însă până la sfârșitul veacului al doilea, se pare că nu au fost convocate decât în ocazii speciale, după cum aceste întâlniri erau necesare. Tertulian scrie Religia nu este chemată să impună religie. În mod liber și nu prin forță, ea trebuie ca să fie primită. Citatul. Aici vom arăta sinoadele ecumenice care s-au ținut în decursul viacurilor. De la început ținem să atragem atenția că majoritatea sinoadelor ecumenice au fost convocate de împărați pentru a stabili ordinea în imperiu. Mai toate aceste sinoade au elaborat legi, paranteză canoane. Totuși când unele persoane ajungeau la conducerea bisericii, paranteză exemplu scaunul episcopal din Constantinopol sau Roma, și nu erau întru totul de părerea unei sinod oarecare, atunci convocau alt sinod și răsturnau toate legile sau canoanele sinodului cu pricina. Iată un pasaj din istoria bisericească scrisă de Sozomen. Noi declarăm deci că numai canoanele despre care vorbesc nu trebuie să fie recunoscute, ci ele încă trebuie să fie condamnate cu dogmele ereticilor și ale schismaticilor. Ce remediu se poate aduce? Nu e altul decât a aduna un sinod, după cum am mărturisit deja, încheia citatul, paranteză Suzomen, istoria bisericească. Sinodul 1 Ecumenic Sinodul ecumenic a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare pentru a stabili unitatea bisericii. Sinodul s-a ținut în anul 325 la Nicea. Acest sinod a formulat simbolul credinței, paranteză, crezul și a stabilit dogma treimii cu privire la fiul, problema pe care Arie a pus-o în discuție în Alexandria, cuprinzând apoi întreaga creștinătate. În urma hotărârii sinodului, Arie și câțiva episcopi care îl susțineau au fost exilați. Tot la acest sinod s-a pus la punct problema sărbătorii Paștelui. După acest sinod ecumenic de la Nicea, a fost convocat un alt sinod ecumenic la Nicomidia, unde au participat 250 de episcopi și s-a formulat un alt crez contra celui care s-a formulat la Nicea. De asemenea, au fost excomunicați episcopii, Alexandru al Alexandriei și Eustație al Antiohiei. Paranteză, Filostorg, Istoria Bisericii, Cartea a doua, tradusă de Iosif Georgian, București, 1899. Sinodul II Ecumenic Sinodul II Ecumenic a fost convocat de împăratul Teodosie cel Mare în anul 381 la Constantinopole. S-a stabilit dogma despre Duhul Sfânt egal în putere cu Tatăl și Fiul. Lupta împotriva lui Macedoniu. Sinodul III Ecumenic Sinodul 3 comenic, a fost convocat de împăratul Teodosie al II-lea în anul 431 la Efes. S-a discutat problema celor două firi ale Domnului Isus ca om. Discuția s-a evit datorită lui Nestorie, care nu era de părere să se spună Maica lui Dumnezeu, ci Maica lui Hristos sau Maica omului Isus Hristos. Sinodul a fost prezidat de Chiril al Alexandriei, un potrivnic al lui Nestorie. După terminarea discuțiilor, Împăratul i-a întemnițat pe amândoi, căci interesul lui și al tuturor împăraților era acela de a stabili ordinea în Imperiu. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Sinodul 4, ecumenic. Sinodul 4 ecumenic a fost convocat tot de împăratul Teodosie al II-lea în anul 449 la Efes. S-a discutat problema monofizismului. Împăratul a luat parte la discuțiile teologice, influențând pe unii episcopi, iar pe alții amenințându-i. Menținerea ordinii la sinod era încredințată la doi demnitari imperiali, Elpidiu și Eulogiu. La acest sinod au fost și bătăi, de aceea s-a numit Sinodul Tâlhăresc. Pentru stabilirea ordinii a fost întrebuințată forța publică. Paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 1 Sinodul 5 ecumenic, Sinodul 4, 5 ecumenic paranteză, numit Sinodul 4, în locul celui la care s-au bătut, a fost convocat de împăratul marcian în anul 451 la Calcedon. Paranteză, Evagrie, istoria bisericii, cartea a doua. S-a discutat tot problema monofizismului. La sinodul de la Calcedon, printre altele, s-a hotărât împreună cu împăratul Marcian, ca scaunul arhiepiscopal din noua Romă, paranteză Constantinopolul, să aibă al doilea rang după vechea Romă, paranteză Evagrie, istoria bisericii. Sinodul șase ecumenic, sinodul șase numit Sinodul V, a fost convocat de împăratul Iostinian în mai 553 la Constantinopole. S-a discutat problema celor trei capitole în ghilimele, adică. Scrisorile lui Teodoret al Cipru Cirului, contra lui Chiril al Alexandriei și contra sinodului din Efes. Epistola lui Ibas din Edessa. Epistola lui Ibas din Edesa adresată a episcopului Maris din Andashir paranteză Persia și persoana și opera lui Teodor de Mopsuestia care fusese reabilitați de sinodul de la Calcedon s-a discutat schisma venețiană paranteză Istoria Bisericii Universale volumul 1 Sinodul 7. Ecumenic Sinodul VII Ecumenic paranteză numit Sinodul 6, a fost convocat de împăratul Constantin al IV-lea la Constantinopole între 7 noiembrie 680 și 16 septembrie 681 într-o sală boltită a Palatului Imperial din care cauzei s-a mai zis și Sinodul Trulan. S-a discutat problema dacă Domnul Iisus are două voințe, paranteză, monotelismul, două energii și două firi. Împăratul a vrut să curme cearta în biserică și a reușit. Paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 1. Canonul 61 al acestui sinod excomunică pe clericii care au legătură cu vrăjitorii și ghicitorii. Pe laici îi exclude din sânul bisericii. Sinodul optecumenic Sinodul optecumenic paranteză numit sinodul 5 până la 6 al doilea, Trulan, în ghilimele, a fost convocat de împăratul Justinian al doilea. La acest sinod s-au evidențiat contrastele dintre răsărit și apus. S-a discutat despre disciplina în biserică și s-au elaborat 102 canoane. Sinodul nouă, ecumenic. Sinodul nouă, ecumenic, paranteză, socotit al șaptelea un timp. În anul 754 s-a ținut un sinod socotit al șaptelea ecumenic, convocat de împăratul Constantin al V-lea, Copronio cei 338 de episcopi pentru la sinod au hotărât ca orice icoană să fie neîntârziată, aruncată din casa Domnului, moaștele de asemenea să nu mai fie venerate. Toate actele sinodului au fost pierdute în decursul viacurilor. Paranteză, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. Sinodul 10 ecumenic Sinodul 10 ecumenic, paranteză, socotit sinodul al lea a fost convocat de împărăteasa Irina în anul 787 la Niceea. Au participat între 330-367 membri. Aceștia nu erau toți episcopi. Sinodul a combătut hotărârile sinodului din anul 754, l-a socotit pseudosinod și-a hotărât introducerea icoanelor. Carol cel Mare n-a recunoscut acest sinod. Împăratul Leon al V-lea a convocat un sinod care a anulat hotărârile sinodului al VII-lea, declarând valabile hotărârile sinodului din anul 754. Paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Sinodul 11, ecumenic Sinodul XI ecumenic, paranteză socotit al viii de Biserica Catolică, a fost convocat de Patriarhul Ignație în anul 869-870 la Constantinopole, în Biserica Sfânta Sofia. Au fost de față și trimișii papei Adrian al II-lea. Sinodul al XII-lea ecumenic, ecumenic, paranteză socotit al VIII-lea de către Biserica Ortodoxă, S-a ținut la Constantinopole în anul 879-880, convocat de Patriarhul Fotie. Au fost prezenți 385 de episcopi și o delegație din partea papei Ioan al VIII-lea. S-a discutat cazul Patriarhului Fotie și nedreptatea care i s-a făcut de către sinodul din anul 869-870. Paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 un articol foarte important despre sinoade în studii teologice 1972, Liviu Stan, importanța vechilor sinoade ecumenice.